Plaça de Nou. Què tal? Bona tarda. Un dilluns més eh, comença el programa Plaça de Nou. Tornem a estar aquí als castellers de Mollet, on durant una horeta en el programa parlarem de l'actualitat de la nostra colla, eh, centrada sobretot en l'actuació que va tenir lloc ahir a, a Badia del Vallès. També parlarem de com van anar els tallers mh, que es van fer durant la passada setmana a, pràcticament cada dia a diferents eh, instituts de, de Sant Fost. I entrarem també, comentarem les, eh, les novetats del món casteller, les, actu les actuacions del cap de setmana passat, i, i comentarem també com, com va acabar Carallot, la l'afer Carallot, l'assemblea dels Carallots, que va tenir lloc el divendres, després de, del seu assaig. I també comentarem doncs, les notícies del món casteller, la campanya eh, de la coordinadora i d'Òmnium Cultural perquè fer servir els castells per reclamar el dret a decidir dels dels catalans i de tot això i molt més parlarem fins a, la, fins a les 9, a la sintonia de Ràdio Mullet el 96.3 de l'AFM. I avui presentem l'equip del, del programa. Es, es nota, no?, que venim una miqueta corrents. Atrofegats. Sí, sí, a més, eh, hem arribat tots una miqueta just de temps... El, just, el, quan hem arribat estàvem fent una, un enregistrament d'un programa i hem hagut d'entrar a, a, a l'estudi a Corre Cuita i la veritat és que es nota. Eh? A més, jo venia allò que vence... Cap aquí, ja just de temps amb el cotxe, ja vinc, avui he agafat el cotxe perquè amb la bici no arribava, i just al carrer de l'Institut, del Vicenç Plantada, els amics del Consorci de, de Residus del Vallès Oriental han tallat el carrer Ole. perquè estaven recollint contenidors o no sé què, llavors he, fet, he hagut de fer una volta per arribar fins aquí. Que Déu-n'hi-do. És aquells sí, dies que dius, ara ah, sí, avui. Doncs, eh, però bueno, aquí estem, eh, farem el programa i eh, presentem l'equip que tenim a, avui al per fer el programa. Uh, ja l'heu sentit, està aquí el Roger Parera. Què tal? Bona tarda. Molt bona tarda, vespre per tothom. Aquí en, encara intentant obrir l'ordinador perquè, bé, això, he entrat de correcuit, encara no tenim obert ni el Facebook ni el Twitter, però en trigarem 30 segons. Menys i tot encara. I el Garla, que el Dani Contreras, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Tot bé? Tot bé. Corrents també. També, no? Sí, sí, sí m'he sí, enganjat no... a la biblioteca estudiant. Bueno, doncs... Eh... Qui us parla en Bori i tenim el control tècnic en Dani Padilla. Avui, de moment, no contem amb la presència ni de l'Àngels ni del Juande. Suposo que... Si ja no estan a aquesta hora, és que ja no, ja no, que ja no podran venir. Bé, doncs... Eh, entrarem en matèria, com sempre, amb la presentació, recordant els horaris d'assaig. Recordem tots els dimarts, assaig de 8 a 10 del vespre, i tots els divendres, de 9 a 11 el centre Civil Lera, el carrer Cervantes 19-23, o el carrer Ferrocarril entre el 16 i el 18. Recordem, tots els assajos són oberts a tots, tant a socis com a no socis, com, com gent que vulgui venir a veure'ns. I des d'aquí, doncs, eh, fem la crida, no?, perquè ja comencem... Després de Sant Jordi, diguem-ne, ja comencem totes les actuacions, ja no parem, quasi-quasi, quasi, quasi, quasi oh, cada, cap de setmana sí, cap de setmana no, i entre tots ens hem de posar les piles perquè ja, això, ja, ja no m'atura ningú, això. <laughs> ja no m'atura ningú. Bé, eh, també complementant els assajos, també hi ha les classes de l'Escola de Gralles que tenen lloc al Centre Cibiclera, igualment al, a la nostra seu, els divendres a partir de les 7 de la tarda en els dos de diferents grups, i també... Eh, ampliant el, el nombre d'alumnes, millorant el nivell dels que ja hi som i recordar això, que com que la propera actuació, que serà Molleta el 27 d'abril, hi haurà a Cercavila, doncs eh, ja estem també preparant el repertori que, que portarem a la, al Cercavila previ de l'actuació la, de, de Sant Jordi. Recordem que serà igual que des de la Fira' dels sortirà des del centre Civiclera, mm -hmm. aquest Cercavila, tindrà més recorregut que la Fira del Destor per tota la Rambla, diguem-ne des de les piscines, perquè ens en tenguem, uh -huh. fins, a, fins al carrer Barcelona, fins als quatre bancs i entrarem a plaça. Uh -huh. Dèiem, jo, jo dic ja com a suggeriment, ja uh -huh. que ens han posat l'avinguda aquesta tan ampla just a sortida de l'era, podíem baixar pel carrer Ferrocarril sí. i, i tombar a l'esquerra just quan arribem a la Rambla. Sí, també es pot fer, sí, si sí, Si baixem rectes, no hem de fer <laughs> aquest aquesta, quatre que aquesta, aquesta fem. Aquestes giragonses. Ja parlarem amb l'Ajuntament, sí, sí, no hi haurà cap problema, segurament. Molt bé, anem de recordar també les reunions dels equips de treball de la, de la colla, de la Junta i de la tècnica. La, la Junta es reuneix cada dijous, dijous sí, dijous no, depèn de, sí. de si hi ha més feina o no, això és posar-se en contacte amb la, amb la Junta això, i preguntar. reuneixen cada dijous, excepte els que no es reuneixen. Correcte, sí. en aquest, aquest dijous toca. Aquest dijous toca. Ja després et passaré més informació de... Passaré feina. I acostumant a reunir-se sobre les 8 fins les 10, 10 i mitja aproximadament al, al nostre despatx i les reunions de tècnica aquestes sí que es fan ja sempre, cada, di, cada divendres, de 8 a 9 justament abans de l'assaig i també és obert a, a qui vulgui venir. Uh, si voleu posar-vos en contacte a la, a la colla mitjançant el telèfon, mm. tenim dues maneres de fer-ho. Una és el telèfon fix amb el contestador que tenim al, al nostre local d'al·lera que s'atén eh, cada, cada setmana, es podeu trucar, uh, deixeu el missatge, a no ser que sigui el, el moment que s'estigui fent una reunió que, que te'l puguin agafar, en principi el que sortirà un contestador i hauries de deixar un missatge. el missatge al telèfon, és el 93 579 41 16. I si voleu parlar amb alguna persona, deu trucar al mòbil, que és el 615-384-482. Encara el tens tu? Fins que no et portin el nou mòbil, de moment el tinc jo. De moment encara no s'ha fet el, el no, canvi. No, el nou no, mòbil encara no, no, no ha arribat. No, en principi, gairebé tot el que m'arriba a mi ho acabo, ho acabo traspassant. Dir... Mm. Bé, doncs... Eh, Recordem també la nostra pàgina web, que és www.castellersdemollet.cat, on podeu trobar eh, informació de la colla. Eh, I bàsicament el que podeu trobar, que estigui més actualitzats són els podcasts del programa. Això sí que està, cada setmana ho podeu trobar la, a la web. I si no, si també podeu adreçar-nos un correu electrònic a l'adreça info arroba castellersdemollet.cat i si no, doncs el que dèiem... Eh, la informació més eh, actualitzada de la colla la podeu trobar a la, a la nostra pàgina de, de Facebook. A l'adreça www.facebook.com barra castellers de Mollet i també al nostre perfil de Twitter, que és l'usuari arroba castellermollet. Ara, ara, com hem parlat que, que s'estaven obrint quan hem començat el programa, ara ja estan perfectament operatius, estan tant al Facebook com al Twitter. O sigui, si ens voleu deixar algun missatge, eh, els podeu deixar, que ja ja estem en disposició de llegir-los. De llegir-los llegir en directe. I si el que voleu és participar en directe, per, eh, trucant a la ràdio, ho podeu fer trucant el 93 570 68 eh, Recordem si és en directe, dilluns eh, de 8 a 9, perquè el programa també es pot sentir a la sintonia de la Ràdio Molleta, al 96.3 de l'FM, en, eh, en repetició el dissabte d'11.30 a 12.30 12 i també teniu la possibilitat d'escoltar el programa en el moment que us vagi millor doncs mitjançant el podcast que pengem eh, di directament a la pàgina d'archiv.org i allà podeu, el podeu trobar amb l'enllaç directe que, que publiquem tant al Facebook com al, com al Twitter. Doncs eh, fetes totes les presentacions, entrarem en matèria a parlar de les coses de casa que avui tenim tela. Esteu escoltant Plaça de Nou, el programa Els castellers de Mollet. Entrem en matèria. Avui jo penso que el tema valoració d'assajos, l'haver tingut actuació, jo crec que podem passar una mica així per sobre, comentar sí. que bueno, més o menys com, com cada setmana. Com cada setmana, realment. No, hi ha molta no cosa ha nova a, a comentar dels, dels assajos. Eh, el que sí que tenim la setmana passada, que d'això de, ens parlarà el Garlat, de com van anar aquests eh, tallers que es van fer durant tota la setmana, pràcticament cada dia, setdies als, als diferents eh institut de, de Sant Fos. Institut i al cole, al fer al Llies Alba i el i al Joaquim Alba. Mm. Uh, vam anar, vam fer dies intercalats, un dia que no vevem anava a ser dilluns i mm -hmm. a setmana. Mm -hmm. I em van fer dos, a, dos al cole i dos a l'institut. Mm -hmm. um, si no recordo malament eren Nens de tercer i quart de primària i totes les classes de tercer d'ESO a l'institut. Uh -huh. I molt bé, la veritat. Um, la Marga es va fer un currazo de, de buscar aquests aquests tallers um, i van estar molt bé, perquè realment um, pensava que um, segons quins horaris... Hi havia alguns que eren a les 9 del matí, un altre que era a les 3 de tarda i potser de quin horari no no hi serien suficient gent, però em sembla que cada dia vam ser gairebé deu persones um, participant al... Deu persones de la colla anant sí. a, a cada, a cada mm -hmm. escola o a a fer Exacte. cada taller. Cosa que fa que quan tens 30 nens o 40 nens, uh -huh. doncs, doncs sigui molt més fàcil intentar manejar los una mica i que, que tots participin, perquè també tens un temps limitat d'horari. Sí, i això, com, com funcionen aquests tallers? fa una petita introducció de que, qui som els castellers de Mollet i què és el que fem? O... Sí, varia, un, varia una mica. Amb, el, amb els nens no els hi pots fer una presentació en PowerPoint no, perquè, perquè realment s'avorriran. Llavors fèiem una mica més de, de, de dinàmica, de joc, de veure qui encertava doncs, què acostumen a portar els castellers a plaça, la camisa, la faixa, pantalons, amb quins tipus de castellers... Amb final, la, la informació és la mateixa que dones, tant en un PowerPoint com, com fent preguntes amb els nens. I, i et sorprè perquè realment els nens petits semblaven tenir, tenir molt més coneixement del de, de tema de castells que no pas els, els de l'institut. Potser també eren les ganes de participar, eh? Mm -hmm. I, però no, deixa, deixa, hi ha un moment molt curiós que um, descrivíem que portava un castell a plaça, um, camisa, portava la faixa, portava els pantalons blancs, i alguna cosa més que els distingia, no? Pugem amb... En... La Laura va preguntar, no? Pugem amb ambas als castells? I se va saltar una nena i va dir home, amb ambas, molts millors que en T'Contagulla, no? I, I bueno, i... raó tenia, vull dir, aquesta cosa, raó tenia la nena. Mm. Però no, no, molt, molt divertit. Mm. I... No, pugem descalços, encara que sí, toviem amb terra com ahir. Sí, sí, sí, sí. Pugem descalços. I bé, un cop es feia la presentació, doncs després anàvem al, al gimnàs, a les dues, a l'institut com al col·le, fèiem la part pràctica i, bueno, els ensenyàvem més o menys que era fer, fèiem un pirà de dos, els ensenyàvem com pujar, amb, potser fèiem algun pom de dalt i després anàvem i fèiem barres mm. i amb els, amb els instituts, a més, afegíem del fet de fer una pinya. Mm. Amb els nens era... Vam intentar fer una pinya en una torre Uh -huh. però no no va acabar de, de funcionar bé. Uh -huh. Com la pinya que vam fer al setembre, allà sí. aquí a de allà i li l'Ies Gallecs, una cosa similar, no m'imagino? O, sí, o, sí, o pitjor encara. Sí, o pitjor encara. No, clar, tens per una banda els nens petits, que són massa petits uh -huh. per fer una pinya, i els nens d'Institut, que estan massa... Amb... El tema que da em fa ai, vergonya. I ai, hi havia tres o 4... quatre... Això era el del contacte. Sí, fer... sí hi havia tres o quatre noies que deien que que, això, que treure's les bambes, que, que els seus companys de classe veiessin els seus peus, que era com, un, com una aberració, que com podien pensar que elles es traurien les seves bambes per, per posar-se de peus sobre algú, perquè inclús simplement per fer-te anar descalzes. Dic, mm. bueno, pues, no sé, tampoc ho veig tan raro, és, són peus. Mm. Però, bueno, eh, tot i així costa, al principi costa una mica, vas... Mm. Intentes, no? vas muntant, al principi fas les parets gairebé tu sol perquè no, mm. no vol pujar a ningú, però bueno, al final vas enganxant gent de dir ah, va a prova aquí, va a prova aquí, i, i molt, bé, mm. molt bé, molt bé. I els nens petits sortien d'allà i, i, i en fem una altra i en fem més i venien nens d'altres cursos i ens deien, per què nosaltres no el fem? No? I, però molt bé, molt bé. Mm. Està molt bé, també... La, la, la diferència amb els nens petits, per un moment, en una de les classes que els vam fer, uh, bueno, anem, al, anem cap al, cap al gimnàs a fer, a fer prova pràctica. Què voleu fer? Voleu pujar? O voleu fer pinyes? I vam començar tots, pinyes, pinyes, pinyes. Et vas sí, emocionar, en va, aquest vaig moment? Vaig estar a punt d'entrar allà dintre, de, oh, <ríe> i he vist pequeños subtits, tot bailat, no? Com, <ríe> <Perquè>, ostres, tu, <ríe> és raro veure... Aquesta, aquest farbo per les pinyes. Yà estima que que sigui massa petits per poder fer una pinya, si sinó... no. Mm. I bueno, ara pues a esperar a veure si si realment això famí... ha agradat, si Agradats els pares és difícil que els convencin. Mm. I no doncs el que diguem, no? hem, hem posat la llavor, ara hi ja, si surt una planta Sí, sí, sí. No, mai habían ja va haver i tres o quatre nens dels petits que quan sortíem ja li vam dir el profe, que aquest assegura't de que se'n vagi amb el pamfleto o casa, perquè realment són d'aquests mm. nens que no han, han fet castells en la vida els vas provejar per primera vegada mm. i, i doncs, no pot ser que no hagis pujat mai, perquè de fer, si no t'he ajudat a pujar, pujat tu sol. Mm. I, I bueno, no sé, ara també hem parlat amb els col·les, a veure si podríem fer una jornada amb pares, mm. intentar fer-ho, ens han d'enviar una valoració de com hem vist ells, mm. i bueno, estem intentant usar... Doncs, fer-ne més encara, més cursos. Uh -huh. I pel tema ja de l'actitud la, la, o de com, com es van rebre els professors, com... Genial, genial. Uh -huh. Inclús el, el, el, el profe que estava amb nosaltres, que va estar als dos tallers, um, tant a l'institut com al, al col·le, teníem l'institut en cel que teníem una, la profe de gimnàsia, l'altre també el profe de gimnàsia, I, i clar, ells tampoc havien vist castells mai, tampoc sabien gaire res, uh -huh. els vam obligar a pujar... Obligar. Vam intentar convèncer a pujar. No? I, I clar, els nens també, que vegin el seu profe pujar i tal. I, i molt bé, molt contents, la veritat. Va, al final va venir el director també a parlar amb nosaltres, que els hi ha agradat molt, que segurament eh, voldríem fer-ho per altres cursos. Algun profe més que estava per allà també es va apuntar a mirar i a fer fotos i a intentar pujar. Mm -hmm. I, I molt bé, o sigui, les ganes les ganes no els hi han faltar. Molt bé, doncs esperem que donguin els seus fruits, eh, que sí. per, això, per això es fan i, bueno, doncs com a mínim anar, anar, anar sembrant el que és el, el fet casteller el, mm -hmm. el, això, el, aquest coquet de, de fer castells que, de, que tenim tots que, que, que ens encanta, doncs aviam si, si algú més s'hi enganxa. Sí, i ara em que hem un programa, no?, Abans de, des, fins després de Sant Jordi, potser? Doncs... Eh, mm. Sembla que no, que no. Sembla que encara, encara, encara no perquè venen dos tallers al Sant Jordi, mm. tenim a Santa Perpètua el dia 23 i a aquí a Mollet, davant de plaça Andalucía, el dia 26. Uh -huh. Jo vaig molt bé refrescant la memòria. Però fent això que comentava el gàrrec de la valoració de, de la gent de, de l'Institut, tenim la Marga, com has comentat, va demanar una valoració d'algun de, mm. dels professors i ja en tenim alguna que ens ha arribat Diu, us llegeixo textualment, diu la meva valoració és molt positiva pels següents motius, implicació dels membres de la colla, sabent grascar els alumnes, explicar previ, explicació prèvia i molt interessant, pràctica dient amb la seguretat corresponent, a veure si podem concretar dates de cara a fer-ne altres en altres grups. Vull dir que realment vam quedar molt contents. Sí, molt contents. és que sí. Mm. Molt bé, doncs eh, eh, anem a parlar ja de la, de la, de la nostra actuació d'ahir a Badia, on se celebrava l'aniversari de, la, de la independència de, de Badia com a municipi no sé si avui surt aquí quin, quin aniversari era ah. no, celebració de la independència de Badia no sé quants anys feia doncs eh, ahir ens vam eh, vam actuar acompanyats dels eh, saballuts que van fer una clàssica de 8 magnífica impressionant diria jo que que tenien tots els castells mare de Eh, nosaltres, que vam descarregar tres castells amb, amb alguna dificultat, però sobretot el primer castell que vam, vam haver de desmuntar. <coughs> però bé, bueno, no, més que res pels nèrbils que hi havia, eh, diria mm. jo. O sigui, va ser una... I el, el cap de gallo va dir-ho, va dir... Eh, recordo que sembla que va ser una dos que li va costar, va, va estar molta estona mm. ja intentant-ho. L'enxaneta. L'enxaneta també. I llavors ens va dir, escolta, baixem i el tornem a fer, no hi ha cap problema. Vull mm. dir, no, no, no... No morirem per això. I el, eh, també hi havia els castellers de castellà, els girats que és una colla que va actuar en camisa blanca i encara sense escut. Sí, però ja tenen color de camisa, eh? Sí. Ens van confirmar, aviam, no, no sé què li van dir, que ja tenien color de camisa. Mm -hmm. Color bordeus. Oh, que <laughs> <Ja>, hàstia. <laughs> color bordeus. Bueno, està bé, està bé. És sí, un color okay. maco, va, podríem sí. dir-ho així. Doncs eh, a, avui, preparant el guió del programa m'has optat entrar al web casteller i trobar aquesta actuació com la, la primera, la destacada. I, a més, eh, amb, es poden veure els vídeos de tots els castells mm. eh, gràcies a la gent de Sabellut Digitals, mm. que han penjat tot el, tots els vídeos. Jo, per exemple, aquesta tarda ah. he estat veient els, els vídeos de, de totes les nostres castells. La, la noia que hi ha que portar el tripod amb la càmera... Sí, hi ha un... Ah. El, a la web posa el nom de la de la noia que, va, que els ha penjat. Ah, oh, doncs pues ja els miraré. És, eh... Sí, sí, estàs sí, sí, sí, per aquí. Ja estan... sí, sí. ah, bé, bueno, ara, ara veus que hi ha, hi ha uns altres ja davant dels nostres, però quan jo he entrat, sí, sí, els, els vídeos estaven els primers. Doncs pues, bé, ja els penjaran també des del nostre Facebook, mm. perquè són links de YouTube, vull dir, ja els penjarem sí, sí, al nostre estan, Facebook. Sí, sí, estan tots, tots aquí penjats. Doncs eh, comentar això que vam... vam arribar allà va Lladia... dir amb instal·lació suficient, vam actuar en un en lloc... Ens vam adreçar a la plaça de l'Ajuntament i allà no hi era. Allà no, era, no, era un, un parc del costat. Uh -huh. El parc Joan Oliver. Un parc força maco, la veritat. Uh -huh. sí, sí, sí, Raro per maco. fer castells amb sorra? Sí, sí, quan sí, sí, quan sí. davant tenies una altra plaça mateix? Uh -huh. <coughs> bueno, Gallecs també fan castells amb sorra. Bueno, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. El pas que passa que, si més no, quan estàvem piolant a, a, a, a plaça, bueno, no sé si hi ha plaça o a parc, Park. a parc que avui som tres colles i tal. Mm. Parc, en tot cas, era un parc, era un parc de sorra, però molt mm. Doncs això vam arribar a mantenir suficient com per col·lapsar el, el bar que hi havia de, davant de... Sí. <laughs> avant del passat és, un... del... és una cosa que ja, ha personalment eh, des de l'any passat la junta ja fem i, i dim vaig vaig comentar-ho l'any passat i la junta va dir que sída d'arribar amb el prou temps suficient com per com per no arribar a fer castells i marxar, no fer una miqueta de a final Va van haver arribar amb una hora d'antelació al començament de, de l'actuació perquè la el bar van trigar com tres quarts d'hora en servir un cafè doncs, i a cobrar-lo. <ríe> a cobrar-lo. <ríe> cobrar evidentment, quan va a Badia, doncs no té... A veure, sí, però no, quan vas a Pobles potser un pèl més lluny, doncs sí que ha d'haver sortit a Andorra, no? perquè així també fos una mica de poble i fos una mica de turisme, mm. no? que també, també és maco. Doncs eh, anem a comentar com van anar els castells, els resultats de, de l'actuació. Els castells de Sabadell, com deia, van descarregar la clàssica de 8 fent el 3 de 8, el 4 de 8, la torre de 7 i el pilar de 5. Nosaltres vam fer un intent desmuntat de 3 a de 6, després el vam descarregar, aquest 3 de 6, en segona ronda vam fer un 3 de 6 i... Ah, no, perdó, en segona ronda van fer el 4 de 6 i en tercera ronda el 3 de 6 s'amagulla, o sigui, aquesta... Sí, està, està malament. La crònica està malament. Aquesta crònica d'on tret el... Falta el primer pilar de 4, també. Sí. Sí, doncs, ja els castellers de castellà també està malament agafades les dades. Falta... Sí, falta el 4 de 5. Correcte, sí, igual, com que, com que, que no, no, no puntua, com que sí. no puntua. Bueno, Vam bé. fer un 4 de 5 en primera ronda, un 3 de 6 en segona ronda i un 3 de 6 en tercera ronda. Mm. I que, que he vist això, el, el, els números que hi ha Això és, està tret del web casteller i és la puntuació que els hi donen. A... Però dir, no és la puntuació que es fa servir pel concurs. Em sembla que sí que fan servir sí, el mateix. Sí, perquè castellers de castellà tenen 200, això vol dir que han fet un castell de 7 en algun Agra. moment. Agra. Clar, llavors no, no m'acaba no, no, de... No, no, no, no, no és l'actuació de... No és la de concurs, llavors, no. No, no, no, no és lo de concurs. No, no. Però el concurs que és a partir del 4 al 7, que són 200 punts. Mm. Dir... Sí, sí, per això. Nosaltres sí que en tenim 315. Mm. Pel... Un carregat i dos... O sigui, dos carregats i un descarregat. Mm -hmm. per, per, per dubte, eh, perquè... Mm. No, no, és, és el, la valoració que els hi donen a l'actació ah. l'actuació. No sé, no sé mm. com valoren aquests punts, però no és, és que, és que és avui, con que anava una miqueta correcuita, el he tret tal qual sense, sense contestar. Ah, no, sí, però. sí, sí. sí. Ja, simplement per dubtar. Bé, doncs, eh, ja parlarem més abastament a la segona part de, de com va anar l'actuació i després comentarem també les notícies del, del món castellà a la segona part. Ara hem de fer una pausa, posarem una miqueta de música i avui hem triat una cançó del nou disc de la iaia que es diu L'arbre que vol seu humà.